זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. רבוע יהיה כפול, זר את אורכו וזר את רוחבו. ומילא תבוא מילואת אבן, ארבעה טורים אבן, טור אודם, פיתדה וברקת, הטור האחד. והטור השני, נופך, ספיר ויהלום.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 ולא ייזך החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני ה' תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני ה' ונשא אהרון את משפט בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד.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 ולא יישאו עוון ומתו, חוקת עולם לו ולזרעו אחריו.